Nelson Mandela Nelson Mandela Kartzelan zela Kartzelan zela Zenbat negar Zenbat osti Zenbat urte Horain zaindari Beroiak, beroiak bihurtu Ziraba jarraian, argulluan, e, saioan, e, bueno, ba, lehenko osteuneko berri, emango dut, e, jakin e, badakizue, lehenko osteunian e, eusko lega biltzarrean izan nintzela, eta bueno, e, bertan e, bizitutakoa edo e, esango izuet, e, labur baldin badara eta gero, e, ba, parlamentarien hitzak e, entzungo ditugu, elkarrizketak e, entzungo ditugu jarraian. Ba, goizeko bederatziak ordu horretan, iritsi nintzen ni e, gazteizera. Parlamentuna sartzerako orduan segurtasun ataria dago, bertan identifikatu eta sartu egin nintzen barura. Esan berra dago e, oso ondo, tratatu nindutela, nin bai sarreran eta baita eta lekuan ere bai. Sartu eta berela, harrera lekuan, eus, e, Euskal Herria Bildu, eko printtsa arunduraengatik galdetu nuen eta berela etorri zenzuule. Euskal Herria bildu taldeko bulegoetara igo nintzen eta plenoa hasi aurretik eh, hainman legebiltzarkidekin egoteko parada izan nuen. Tartean, eh, bueno, ebo ba, gure laguna den Xavier isasi Marian beitear arraangoitea eta Maribi garteburu bulego oso handia da. bertan hogeile legebiltzarkideek eh, mai propio dute eta ordenagailua baitare mai bako itzian. Laura mintegi berriz bulego handi batu, E, bulego horren barruen. Urzareleren hogeita maikako batzaraldiak guzteko behar ziterrietan asisten puntxu-puntxuan. Haimat e, puntu zeuden gai zerrenda horretan, tartean e, alderri sozialistak aurkztetako udalerri legea. José Antonio Pastor alderdi sozialistako kideak hartu zuenitza. Ordu erdiko denbora dute lege euren proposamenak aurkezteko. Kronometro bate ikusi daiteke legebiltzarreko monitore eta haimat monitore daude parlamentuan zehar, esan behartuko. Parlamentari bakoitzak beraien eserlekuetan mikrofonoa eta telefonoa dituzte Telefonoa, asko erabiltzen dute. Izen ere, parlamentuan dauen horok teitu diazaiokete parlamentariei, adibidez, baprentxa arrodunak, edo beste taldeko legebiltzarkideak edo zein negoziazioa. Egiteko. Parlamentuko presidenteak Euskara utxez, hitz egiten du, pakartxo tejeriak. Legebiltzarkideak deitzeko edo denbora amaitu dela adirazteko, hitz egiten du e, presidenteak. Guztia, hori bai, Euskaraz. Parlamentuko presidenteak e, Euskaraz hitz egiten du, bai, baina lotxagarria da, e, Eaeko parlamentuan dauden parlamentariek, Euskara ez erabiltzea ezta jakitea ere. Lege betzarkidek e, prentxan ateratako artikuluekin txosten bat jasotzen dute. Plenuan dauden bitartean artikulu oiek irakurtzen dituzte eta baliagarriak dira aktualitateko gai hitz egiteko adibidez. pasa den e, osteuneko kontua, barzenaz e, afera, ba, e, belen arrondo, esuelerriak bilduko parlamentaria eta esuelerriak. Laura Garrido ba, e, bueno, ikamika izan zuten horren no, e, inguruan, eta e, bueno, esan zion ba, paiseko e, azala e, ikus, ikusi zen, eta esan zion haber hau zertzen, eta bueno, barzenaz e, kontua aregia. E, behin plenua ikusi eta gero, prentsa aretona urbildo beren zen. Laura mintegik, prentsa horrekoa esken hibitzuen. Galderak gazelaniaz egiten zizkioten, baino Laura kelemizi euskaraz erantzuten ziren. Zuen, euskaraz egin ostean gaztelaniaz erantzuten zituen galderak. Eh, ere hitz egiteko aukera izan nuen egun horretan, lehenik eh, Marian Beitea Larrengoiterekin hitz egin nuen. Gure lagun zer batekin, Marian Beitea Larrengoitak jaixau. Jaixaugunon, bueno, eh ze zein izan zen zure irudipena? Lehenengo aldiz eh hemiclo hontan edo edifizio hontan sartu zinenia. Ba, claro klaro, oraindik era horeindik gabe zegoelako, ba, nahiko manxo bat zela, ez? Gero orain abaila hartzen ari da, jarduera batalestearen hartzati dato zelako, baina lehenengo impresioa pixka bat, ba, hori, ez jakintasunetik eta berria den neurritik, ba, bueno, nahiko manxo doan, e, leku badela, ni gainera neguen ohituta administraziotik eta gestiotik, eta gestioan zu berria edo zarra izan sartzen zaren egunetik, makinaria oso oso bizkordua eta sartu beharra daukazu erritmo horretara eta hemen berriz ba, zurekin batera abiatzen da egintaldia ez eta orduan erritmoak oso, oso ez berenia dira Oso ez berenia da, hernaniko udala eta ho? Bai, dudarik gabe, hasteko e, zenbat eta ez bakarrik fiziko kiurrunago egon Gaste izen gaudelako eta ez herrani, baizik eta gertuagoko administrazioa izan, beste hartuen mamadaukazulako eguneroko gaiekin, herritarren beharrekin eta, eta beraien errealidade horrekin. Zorduan, kontaktoa urruna goa da, hemen egonda, eta beste plano batean, ari beraz bai da, ez berdina, eta lehen esaten duen bezala, e, udal batean, eta bere zikiagintea tokatzea zaizunean, eta ez opozizioa, ari zara, e, erantzunak ematen, egunero, egunero, derrigor, hemen beste plano batean, ari ez, proposamenak egiten beste modu batetara, eta hemen onartzen dena ere gobernu bati proposatzera berak gero gauzatu dezanez berat dola behitez ara erribideko bat, ez? eta bestean zara gestio zuzenean ari dena hobea e... edo txarragua ezberdinak dira bakoitzela dauzka bere alde honak eta bere alde txarrak, baina oso ezberdinak dira bai Politika albo batera erautzen zenuen bi urtez, komunikazio arrodun izateko foru aldun dian Huan berriz politikara e... Kaizdaritza eta politikaz uri oso lotutez, da, Maria? Bueno, bai, bigauztetan aditu, naiz. E, nik ez duke esango gainera bi urtez politika utzi nuenik e, komunikazio arduretarakoz, e, imaginatuko duzun bezala, gobernu batean komunikazio zuznar izateak politikan burubelarri aritzea, ditzea da, baina egia da, bigarren e, plano batean edo beste batzuen zuen ari, lotutago zaudela zure jarduera propiora, baina ez, bai, egia da, gogi urte egin ditut kasetari dara matzat, dagoeneko dagoeneko seizazpira politikan eta, bueno, egia esan e, hemen badago erlazioa, nik ikusten dut nola baiteko erlazioa lanbide baten eta bestearen artean bateko ikasgaiak bestean balio du eta alderantziz beraz, gazetaritzara bueltatzen nahi zen ere uste dut, emengo esperientziak lagunduko didala Zenuz sentiten zea beste aldean? Bueno, ja esperientzia hori espaldi hartu dut eta beraz, e, hori pasatu dut, ez nola ere asiera pixka bat e, gogorragoa zen Egia da orain oposizioan egoteak hemen ahalbidetzen didala berriro eren ere eh kazetari lanetara bueltatzea legia, galderak egitea gobernuari, gobernuari esplikazioak eskatzea, kazetariago egiten duguena, ez? Galderak egin, beste batek erantzun ditzan, ez? Ni azkenego 5 urteetan erantzunak ematen aritu naiz, orain berriro galderak egiten ari naiz, erantzunak ematerekin batera, beraz. Bueno, esan gain dezake pizka bat bueltatu naizela lengora ere, ez? Atekoa, ernanin orain lehzonetak pasaian ezartzekoa, ez egite animoak eman lehzoarrei o paseitarrei? Dudarik gabe, bide zuzena da, bide egokia da, tamalez dago katramilatuta ez da politizatua interes jakin batzuk. Inzineradoran ilotatuako interesakatzean daudelako ta hori da penagarriena Eta zentuzko estabaidea bat eskatzen du gaionek Zazkenean egun eroko gure jardu lotuta dagoen gai bat da Ondak inentratareare da okiona Baina nik askotan esaten dut eta Eta huesa nahi nieke orain zurrumbilaren erdian dauden e, Lezdokoei, pasaiakoei eta besteain bat herritakoa e, Astigarraga, bergara, oinati, hainbestei Esan nahi didana da, seguroenera, emendik dozena bat urtera Sineste zina zaigula e, Zertaz ari garen estabaideatzen gaur egun Eta seguren era aurrats handiak emanda egongo garela, gu eta Europa eta gaina Europak lagunduta egingo ditugu laurrats horiek eta seguren era urte batzuetara beste parametro batzuetan egongo garela estabaidatzen zorionez eta herri bezala aurrats handiak emanak eta baita esateko moduan ere ez gina lehenengoak izan munduan zagunke zego asmatu hori Baina bai izan ginean, momentu jakin batean inguru honetan lehen dabisikoak urratxori ematen eta horretaz arro gu sentitzen gara gaur-gaurkoz eta etorkizunean beste asko ere gauza beresango digute Ba, Marian, minaskear Zuei Marianekin egon eta gero Euskal Herria Bilduko bulegoetara joan nintzen Bulego handi horretara Xabier Ixasi ere etorri zen eta berarekin hitz egin doen Bona ba eh eh minduren bulegoan daude Xavier izasi ¿sí? kecho es? kecho uno mai Gure ezinezko elkarrezketan face harri dizuten oi hartzun irratian egindako ezinezko elkarrezketa bueno mikrofonen gainean eserie genizuen mikrofonoren engaña bai <risa> seri bai <risa> Ah si sí, basta que toro olako sea, galsa mikrofonen gainean en seri eskero que sea, gausa <risa> itsusiak entzutunea bueno eh se sentitzenuen lenengo parlamentu montan, sartu zinenia. Ba, usta izan nuela. Arrotz, sentitu nintzen. Arrotz, txean, dana barria, eta baina, arrotz, hotza, eta arrotza. Eta gero, bueno, gauza, eskoik ezi behar nuela. Basta dit. Ez zai gertatu, baina gartean. Beti leko ezagunak izan dira, baina esaten da zaten dagoetxe guztiona aula izango da, baina, baina, baina ziren, presi, hotza, e, arrotza, eta izan zen, fiziko-impresiva. Noia, bueno, dauneko hilabete eh, eskax jardunean, zaitetze eh, para orazio egiten duzu, hilabete ah, onena? Bueno, ona ez da egitzer, kanpora eh, begira egiten dugun, baina esperientza personalen haikasten eh, ari garela, nigu uste oso eh, polita aukagula, konturatzen gara gauza asko da egiteko, eta urso lan zaila daukagula, baina batez ere esperientzia hona nik hemen aurkitu, eskolarria bildu, aurkitu duan jendea gogotxu dagoela e, gauzak egiteko, eta kuspe horretatik esperientzia ona izatela. Lan ezberdeina ez aurrekoa eta hau ez? Ba, ziaro ezberdeina, horrek ez dara zer ikusirik, e, bueno, nik gilan klase egiten dituen, lehen, ezta universitatean eskolak ematen eta gero gaindegian, udeu eta barretan, Horain, nola bait, igusten dute hemengo lanberri honetan, ba, legegin txaldi jarduera taliar honetan, a, ez da gite funtzioa garri izango den, eta batera esintasun bat da, hau zolan ezberdinazien, bai. Bueno, ez egit, amaitze aldera, birale hori hartzen erratziari, bat. Oihartzun, bueno, ba, ba animo segi tseko, ni ba, zuek egiten duzuen lana e, sekulakoa dela eta bueno, gaur agertzen den berri horretan euskarari, ni gustebe euskari oihartzuna, hemen ber sai baina oihartzunek euskarari indarra eman behar diola. Goro asko. oihartzun. Eguna, amaitzeko, Laura Mintegi, eskuelerria bildu alderdiko bozera malea elkarrezketatzeko. Haukera izan nuen bulego, handi horretan sartu ginen eta honakoa kontatu zidan. Bueno, ba, Laura Mintegi, kaixo. Bueno, parlamentuan hemen txe, hemenka, korrika, bera, gora, ez dakit zure aurreko lanarekin ezberintasun handia, ez da. Ez berdina da, baina punto horretan ez zen ere ez dago bat ere alderik Zele nere beti bilinaz, gora, bera, korrika eta, eta harrapala dan beti Faltan botatzen duzu klasiak ematenena eta bio. bai? Bai, bai egia esan e, nirea vokasionala da eta e, gazteekin oso guztoranago eta, eta gustatu egiten zen nire e, profesioa bai E, liburua libururen bat edo idatzeko duzu? Esperientziauk kontatzen, bukatzen denean edo honetan sartu nahi zenetik bi liburu eskatu dizkidate <laughs> baina politikaren inguruan eta bueno, bete zaude liburuak e, sortzen buruan, gero estira gausatzen eta baina denbora dago bizitza lusia da eta orain beste zurekin batzu daude lentasuna bakatenak. Denbora igualdu la una liburuan pentsatzeko orain. E, Eztuzu pensatzen liburuusia at batean baina irudiak, hitzakak, esaldia, jarrerak, begiradak, hoiek inkatuta gelditzen dira, eta modu literari batean prozesatzen duzulenago du da beran dago uh -huh. e, Lehengo aldiz eh, Parlamentu honetan sartu zinenean zein inpresio izan zenuen. Ez tala zure txea. eta hori da en enzuzen ere aldatu nahi genukena ez, nik ez dut ni sentitu niretzea denik Eta uste dut gillenok hori sentitu izan dutela ere kalean hori da percepzioa Eta ondo legoke aldatzea percepzio hori, hau da pentsa desatela badala bera etxea. Eta, eta gardenak izan behar direla eta lehiuak zabaldu, ateak ireki E, eta hau ez bakar batzuentzako elite batentzako lekua gure lanpostu postu izan daiteke, oza, gure lantokia izan diteke, baina ninen lantokia universitatean hori e, zabalidago edo noro sartu irten daiteke eta honela izain berko litzateke hemen ere ez mm -hmm. Bueno eta lehenengo aldiz hitz e, egin zenuenean irunokita malau pertsonen aurrean Oitutan gozera bai, baina... Bai, bai, bueno, egia esan e, hori ez da txarraena izan, ez? E, txarrago izanna da, bitartean amarr miga pertsonen aurrean mitin bate batea <gülüyor> Benetan horrek ikaratzen induen Bate zeren Euskan referenteak, e, bueno, aurretik ni aurretik ibili diren pertsonak oso izan dira mitinak ematen gindetzaren e, aurrean E, oso komunikatzei lehonak, lider naturalak, eta, eta bueno, beti egongo zen, konparazio puntu bat. Orduan oso urduri egon nintzen eta e, konturatu nintzen arte, nire bidea egin behar nuela, nire estilera, nire modura, eta orduan jala saitu eta aurrera. Eta hemen egia esan nire urogeta mabost ezta kopuru handia, talde handiagoak izaten ditut e, unibertsitatean, eta alde bakarra da bueno eh aurrekoetan no, orain arte bakarren ere buruari eman berrien lan kontua edo horren erantzupisuna ba individuala zen eta orain kolektiboa da eta hori da benetan bueno ba, ba, e, ba, ardura ez dut esango edo bildurra ere ez baina bueno, kontuan dudana ez. E, e, hau de askoren ordezkariena izela ez bakarreko eta baten ordezkaria, ai, milaka pertsonen ordezkaria parlamentoa Kalean ge, geratzen zeitu uste erateko, ah, animo laura, edo, guztiz kontrakoa erateko. Eten gabe, etten gabe geratzen daute baina, baina, kalkula egin darokat ez dira pasatzen iru minuto norbaiteke errekonozitu arte Hau da, iru minuto norbaiteke zagutzen da eta askok e, itsegin eta gelditu eta eta hori zeinale hona da zinalean da, ba, urbil ikusten autela, azekible, e, eta normalean, e, beraien bizitza kontatzen didate. Ko jozoa da, Osa, beraien ibilbidea, beraien bizipen personalak, eta oso, oso aberatza da, oso posgarria. Eta ez dut bat ere kejarik, e, alderantzik, zerbitzen zaiz zanoa. Hori bai, egin behar dudana da, kalkulatu, egun kariak eta agia erozteko, bale, nogin minutu hartzen banituen, ordu bat erdi hartu behar dudala, eta hori kalkulatu alde zerretik, eta eta bestela ba oso ondo. Nola astena zurean lan egun bat? Dobra. Ba oso goizetik, eta beti egin izan dudana, etxetik atera orduko, nigo oso, oza, esnatzen aizenetik etxetik atera arte ordu bat erdi da, normalean, Ba, ez da lako bakarreik dutxa eta gosaria eta ba, beti dago alabadoraren ba, bat edo, edo egunien zehar ba, familiari utzi berreko zerbait orduanik etzeko handre izaten naiz etxetik atera orduko eta bueltatzen naizenean berriro ere etzeko handre uniformia epintzen dut baina bueno, izaten da ba hori oso goizetik eta Eta egunero ez da ona torri biharra orain dikere unibertsiota tera behin edo bita nioan naiz Eta, bueno, bai ezan e, ofizio ikasten orain, baina nik du da moduan ofizio ikasi desikasteko. Gene asko politikaren e, kontra edo instituzioen ez du sinisten instituzioetan ez daizzuk zer esango zeniekean barrutikan ezagutzen dezunau? Ba, nik onpartitu egiten dudala, zentipen hori, gendeak sentitzen duen arekin, ez? Baina, ezo zen ere, honetan sartu bagara izan da, hori aldatu behar delako. Hau da, e, oso argi dugu, ezin dugula e, gauza bera egin, eta hori bertan esan dut, ikasi desikasteko. Osa, enuken en nahi, hemendik en urte betera, bi urtera, la urtera, norruetek esatea, ba, bueno, ba, ez da, nabarritu, orte pasatu zaretenek, ez? Es? Osa, espero dugu ia... Eh, asmatzen dugun, eh, baina ez garagu bakarrak hemen kalearekin uztartu behar da, mm -hmm. espero dugu ba beste aire bat, eta beste modu bat, eta, eta beste politika bat. Oza, ez bakarrik forman fonduan ere bai ez. Kolusio bai erret etxean baita alderdi popularrean honek laguntzen die jende horre pentsatzen ez da. Noski lagundu ez. ez Battu egiten die desastre denez, politika instituzional hori Ba, zen ere, gardetasun falta egon delako, beste kasta bat sortu delako Baina badaude politikari onestuak bilatu behar dira lupaz Baina badaude, badaude eta lana ondo egiten dutenak eta vokasionalak direnak Eta gero batez ere, badago jente bat pentsatzen duguna politika beste gauza bat izan behar dela eta, eta politika garrantzitsua da gure bizitzetan eragina duelako Osa, incidentzia dauka gure soldatan E, gure lanpostuan edo gure desempleoan e, inzidentzia dauka gure semialaben eskoletan supermerkatuan erosketa egiten dugunean orduan ezin dugu egon modu pasibo batean ez? ezin dugu esan zer desastra den dena zer korruptu diren politikoak e, e, eta horretan gelditu ez? sartu izan bagara zuzen ere horregatik izan da oza, e, itzetik ekintzara pasatu behar delako ez? ezatetik egitera eta ezkara konformatzen esatearekin, ze zaztria den. Oza, aldatu nahi dugu. Bueno, eta bulego honetan, e, zertu zinenian, eta ikusi zainoena horremu ez dugu bulego, ondia oposizio, bu, oposizio buruaren bulegoa, esan ez dugu? Bai, bueno, sartu zinenian pitzikeriaz beteta zegoen, eta karpetak eta paperaleko aleko guztetatik, eta hainbat figurita eta hainbat oroi garri, eta, eta eskatu nuen lehen izan zandan akentzeko den den den den nageldu da zen. Hau da, eh, muebleak, mailak, aulkiak, hartzibadoreak, eh, artzibadoreak eta tani bakarri behar dut hori, ordenagailua eta telefonoa, ez ukagai hori behar. Gainera, jasnaz paperak akumulatzekoa, importantea digitalizat egin dut, eskaneatu edo gorde eta praktikan nik egin esakelan eh metrokarratuko mai batean eta aulki batekin punto ez dut gila gori ez, eta gia esan, bai handia da, baina zoberan dalkat guztia, oza, sea, nik e... metro karratu batean egin dezaketan eta ariago, eske, nahiago du, nahiago hori gauza handia baina. Balablamintiagin mila maizker, plazar bat eta horrengo natea. Bai, zuregiz aur. Nelson Mandela Nelson Mandela Kartzelan zela Kartzelan zela Zenbat negar, zenbat osti, zenbat urte Borain zaindarin Beroiak, beroiak bihurtu dute Berak gidarin Aintzakotza tartu izan balute Mandela Nelson Mandela Kartzelan zela Kartzelan zela Zenbat negar zenbat Osti zenbat urte Horain zaindari Beroiek beroin biutu dute Beragidari Hainzako zartartu izan balute Rigipan Keskata fandango Qué hay otros campos d'ago, ri ri pan que escatafandango, pa que